A treia elegie. Contemplare, criză de timp și iar contemplare. Partea întâi. Contemplare. Dacă te trezești, iată până unde se poate ajunge. Deodată ochiul devine gol pe din lăuntru, ca un tunel. Privirea se face una cu tine. Iată până unde poate ajunge privirea, dacă se trezește. Deodată devine goală a idoma unei țevi de plumb prin care numai albastrul călătorește. Iată până unde poate ajunge albastrul trează. Deodată devine gol pe din lăuntru ca o arteră fără sânge prin care peisajele curgătoare ale somnului se văd. Partea a doua Criză de timp O scurtă tristețe, insectă verzuie, voi blând de ouă locuind un miez de meteor spart și de polmile mele acoperite ca să renască un cu totul alt decor. Camera se varsă prin ferestre și o nu mai pot reține în ochii deschiși. Război de îngeri albaștri, cu lângi curentate, mi se petrece în iriși. Mă amestec cu obiectele până la sânge ca să le opresc din pornire, dar ele izbesc pervazurile vazurile și curg mai departe spre o altă orânduire o scurtă tristețe, rămâne de jur împrejur o sferă de vid. Stau în centrul ei și unul câte unul, ochii din frunte, din tâmplă, din degete, mi se deschid. Partea a treia. Contemplare. Deodată, aerul urlă. Își scutură păsările în spinarea mea Și ele mi se înfig numeri în șiră, Ocupă totul și nu mai au unde sta. În spinarea păsărilor mari se cele lante. Frânghii zbătătoare Le târăsc acvatice plante. Nici nu mai pot sta drept, Ci doborât peste pietre fluorescente, Mă țin cu brațele de stâlpul Unui pod arcuit peste ape inexistente. Fluviu de păsări înfipte cu pliscurile una-ntre-alta se agită, Din spinare mi se revarsă spre o mare înghețată, nenegrită. Fluviu de păsări murind, pe care vor lansa bărcea scuțite barbarii, Migrând mereu spre ținuturi nordice și nelocuite. Partea a patra. Criză de timp. Ca și cum s-ar sparge un mormânt Și-ar curge pe fluviu tot misterul lui. Dar mai degrabă, ea, privirea, Ne ține la un capăt al ei fructificați. Suge din noi cât poate, părând a ne arăta Îngerii copacilor și ei celorlalte priveliști. Copacii ne văd pe noi, iar nu noi pe ei ca și cum s-ar sparge o frunză și-ar curge din ea o gârlă de ochi verzi. Suntem fructificați, atârnăm de capătul unei priviri care ne suge. Partea cincea, contemplare. Se arăta fulgerător o lume mai repede chiar decât timpul literei A. Eu știam atât, că ea există, deși văzul din apoi a frunzelor nici nu vedea. Recădeam în starea de om atât de iute, că mă loveam de propriul meu trup cu durere, mirându-mă foarte că l-am. Îmi lungeam sufletul într-o parte și într-alta ca să-mi umplu țevile brațelor cu el la fel și globul de peste umeri și celelalte înfățișări, la fel. Astfel, mă încordam să-mi aduc aminte lumea pe care am înțeles-o fulgerător și care m-a pedepsit zvârlindu-mă în trupul acesta lent vorbitor. Dar nu-mi puteam aminti nimic, doar atât că am atins pe altceva, pe altcineva, pe care, știindu-mă M-au respins. Gravitația inimii mele, toate înțelesurile rechemându-le, mereu înapoi. Chiar și pe tine, rob al magneților, gândule. Autor Nikita Stănescu. Lectura Maia Martin